a Te nevednek az imádására gyülekeztünk össze, és köszönjük néket, hogy elfogadod a mi tiszteletadásunkat. Úrunk, tudjuk mi azt, hogy a legnagyobb, amit egy ember tehet veled szemben, az, hogyha őszinte szívvel imád téged. És mi nagyon szeretnénk igazán őszinte szívvel imádni. De úrunk, lehúz bennünket sok mindenféle megkötöttség, sok mindenféle nyomorúság, néha olyan nehéz a szívünk, néha több a panasz a szívünkben és az ajkunkon, mint a dicséret mondás. Bocsásd meg nékünk, urunk, hogy mi is olyan nyűgös tanítványaid, gyermekeid és szolgáid vagyunk nagyon sokszor, mint ahogyan itt láttuk most Jónásnak a történetében. És Urunk, ad, hogy meglássuk mégis a te kegyelmednek a nagyságát. Hadd lássuk meg azt a nagy gyöngét szeretetet, amellyel te lehajolsz, még az ilyen engedetlen gyermekeiddel szemben is. Kérünk tégedet valóban hajolj le közénk, hadd érezzük meg a te drága édesagyai arcodnak a reánk való tekintését, és a te szerető szavadnak a hangját, urunk, mert erre van nékünk szükségünk. Mindig, amikor a te szavadat halljuk, urunk, szinte új erő árad belénk, Szinte újjá születünk, kérünk hát, Urunk, könyörülj meg rajtunk. Szólíts meg bennünket, kérdezz meg minket is. Mint ahogyan Jónást megkérdezted. És ad, hogy valóban a te szabadként hadd halljuk azt, ami elhangzik ma, itt közöttünk. Hallgass meg, könyörgünk. Jézus érdeméje, Amen. Irgalmas és kegyelmes Isten az Isten, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Ámen. Istennek az az igéje testvérek, amelynek alapján azért szavát szeretném hirdetni, írva található az előbb fölolvasott részben. Abból csak a három utolsó verset olvasom föl még egyszer, mint egy kihangsúlyozva az egész részből. Monda az Úristen Jónásnak, vagy méltán haragszolé a tök miatt, és monda, méltán haragszom, mint halálni. Az Úr pedig mondta, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer-tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és balkezük között, és barom is sok van. Eddig a Szent. Kedves testvéreim, többszörös kihagyás után elérkeztünk végre a Jónás könyve magyarázatának a befejező szakaszához. A történetnek ebben a most soron következő részletében én őszintén mondom, nem is tudom, hogy mit csodáljak jobban. Mind csodálkozzam jobban a hívő embernek a gyarlóságán, vagy pedig az Istennek a türelmén, az Istennek a jóságán. Mert valóban itten olyan megrendítő mélységek tárulnak föl ennek a történetnek a nyomán. Egyfelől az emberi szív romlottságának a mélysége, másfelől pedig az Isten könyörülő szeretetének a mélysége, hogy az ember szinte ámulva kérdi, hát ilyen is van, hát van. Itt azután igazán leplezetlenül áll előttünk a gyenge ember, és a gazdag Isten. Amint hallottátok a történet folyamán, kétszer is elhangzik Isten részéről a kérdés, az ő nyűgös, az ő tudzogó szolgálja felé, avagy méltán haragszol, é? Tehát, hát kire haragszik Jónás, az Isten ember? Képzeljétek, az Isten egy hívő ember, egy próféta, egy Isten gyermeke, aki haragszik az Isten. Tehát miért? Többféle dologért is. Elsősorban egyszerűen azért, mert az Isten nem úgy intézi minivének a sorsát, ahogyan azt Jónás önmagának elképzelte. Jónás ugyanis meg volt győződve róla, hogy ez a nagy bűnös város, amelynek a vétke felhatott egészen az égig, ahogy az első versben is olvastuk, el kell, hogy nyerje a maga méltó büntetését. Ha van Isten, ha van Isteni igazságszolgáltatás, akkor nem nézheti el azt a rengeteg sok hitványságot, ami ott történik büntetlenül. Jónás csak így tudta elképzelni, hogy valami vettentő ítélet kell, hogy lesújtson erre a pogányságra ott a vében. És az az ítélet nem sújt le. Minive áll és virul tovább. És Jónás megdöbbent. Mi ez? Hogy lehetséges ez? Hogy lehet az, hogy Isten nem csak az őbennek hívő embereknek az adja, és Istene, hanem az ő benne nem hívőknek is. Hogy Istennek nem csak az egyházban vannak gyermekei, hanem Istennek vannak gyermekei a világban. És hogy Isten nem csak az őt uruknak vallókat szereti, nagy gyöngét és könyörülő szeretettel, hanem szereti azokat is, akik ővelem itt sem törődnek. Sőt, akik őt egész egyszerűen megtagadják, és úgy élnek, mint hogyha nem is lenne Isten ezen a világon. Igen, mert az Isten hogy egészen másképpen kegyelmes Isten, mint ahogyan azt a Jónások elképzelik. És Isten egészen másképpen büntető Isten, mint ahogyan azt egy-egy Jónás elvárná tőle. Isten szuverén úr akinek a gondolatai és az útai egészen mások sokszor, mint az embereknek a gondolatai és az embereknek az útai. És hadd mondjam meg testvérek rögtön, hogy ez a szerencséje ennek a világnak Mert szinte félve mondom meg, hogy félve értsétek, ha Jónáson, ha a hívő emberen múlt volna, ninive, elpusztult volna menthetetlenül. Borzasztó földrengések és rettentő tüzes kénesők között lelte volna a halálát. A kegyes ember elpusztította volna kegyetlenül. És még nagyobb szorongások között mondom, megint kérlek, félre értsétek, hogyha nekünk hívő embereknek, úgy rendelkezésünkre állana az Isten, ahogyan Jónás szerette volna, hogy rendelkezésére álljon az Isten. De sok ninive elpusztult volna már akkor ezen a földön. De az Isten kegyelmesebb a kegyeseknél. Az Isten kegyelmesebb az ő benne hívőknél. Kegyelmesebb, mint a keresztjén ideológia. Kegyelmesebb, mint az ő szolgái és mint az ő profétáj. Ne duzzogjon senki amiatt, hogy ilyen kegyelmes az Isten, hanem inkább adjon hálát érettet. A hívő Jónás, vagy hadd így mondjam, hogy a Jónás féle hívő szeretné kisajátítani magának az Isten és mint egy mennyei atomtartalékot egy gombgyomásra beindítani Nilize ellen, a hitetlenség ellen, a pogány világ ellen, mint hogyha szolgánk lenne nékünk az Isten, aki az ő mérhetetlen hatalmát a mi elképzeléseink szerint kell, hogy latba vesse, és hogyha nem teszi, akkor megneheztelünk Réa. Avagy méltán haragszolé, te Jónás. Méltán haragszolé azért, hogy én máshoz is olyan kegyelmes vagyok, mint te hozzád. És hogy egyáltalán nem csak te hozzád vagyok kegyelmes, hanem másokhoz is. Méltán haragszolé azért, hogy én nem törlök el, nem vagyok hajlandó eltörölni a Föld egyik vagy másik pontjáról embermilliókat és lépeket egyszerűen csak azért, mert azokat nem szereted. Mert azok neked utadban állnak. Mert azok valahogy másképp gondolkodnak. Ellentétben vannak a te meggyőződéseddel, vagy a te érdekeiddel. Te Jónás, te hívő ember, te Isten gyermek. Ó, de sok Jónás, elégedetlen az Isten világot kormányzó, vagy a saját egyéni kis élete sorsát alakító tevékenységével szemben. Valahogy olyan formán, mint amikor a tanár az iskolában előveszi a tanulóknak a dolgozatait, és azt javítja. És itt-ott piros tintával aláhúz egy-egy szót, vagy egy-egy mondatot jeléül annak, hogy ez nem jó. Ezt nem így kellett volna írni, ez hibás, gondatlan dolgozat az egész. Van, ilyen formán szeretné sok hívő ember korrigálni az Istennek a dolgait, javítani, piros tintával aláhúzni az eseményeknek egy-egy mondatát. Jelélül annak, hogy uramit elrontottad, itt nem így kellett volna, ezt rosszul csináltad. Gondatlan munka az, amit te csinálsz. És akkor testvérek, amit egy tanár méltán megtehet az iskolában a tanulókkal szemben, hogy merészeli azt egy ember megtenni az Istennel szemben, mint ha az Isten lenne a tanuló, és az ember lenne a tanító. Ugye nagyon viszás helyzet ez, pedig de nagyon sokszor előfordul. Hányszor fakadt ki egy-egy lélekből a keserűség, hogy hogy engedhette ezt meg ezt az Isten? Hogyha van Isten, akkor hogy történhetik ilyen meg ilyen? És miért kellett ennek így meg így történnie? Pedig én annyit imádkoztam érte, és lám hiába. Éppen pár nappal ezelőtt beszélgettem valakivel egy özvegyasszonynal pár esztendővel ezelőtt halt meg a férje, és még mindig perben áll miatta az Istennel. És szinte olyan számonkérően tört ki belőle a kiáltás. miért vette el tőlem az Isten, hiszen olyan nagy szükségem lett volna még Reá, soha nem fogok tudni belenyugodni. Nézzétek, egy-egy Jónás annyira elégedetlen tud lenni, az Istennek a gondolataival és az Istennek az utaival, hogy az életét is megunja. Szeretne inkább meghalni, mintsem, hogy tovább élni már. Így szól Jónás, most azért Uram, vedd el kérlek az én lelkemet én tőlem, mert jobb meghalnom, mintsem élnem. Á, hát annyira nem az ő szája, íve szerint folyik a világnak a sorsa, hogy egészen belekeseredik, és egészen életuntá válik miatta. Ez a testvérek, amikor egy ember, egy hívő ember nem tudja az Isten kezéből elfogadni, a világtörténelemnek, vagy a saját egyéni kis sorsának olyan alakulását, ami nem az ő elgondolása szerint való, és akkor aztán megperik keserűséggel megterik panasszal, elégedetlenséggel, durcássággal, vádaskodással még az Isten ellen is. Váldás. És azt mondja, hogy meguntam már az életet is, belecsömörlöttem mindenbe. Legjobb lenne már nem is élni, legjobb lenne meghalni. De vajon ezzel vége lenne a nyomorúság? Ha ilyenkor meghalna valakit? Nem inkább az történnék, hogy egy idői nyomorúságból, egy még sokkal rettenetesebb, egy örökké való nyomorúságba zuhanna általa a lélek. Egyébként is testvérek, azt jegyezzük meg nagyon jól, hogy aki az elkeseredésében vágyik meghalni, az éppen a legalkalmatlanabb lelki állapotban van ahhoz, hogy meghaljon. Ne képzeljétek el. Így odállni az Isten színe elé? Olyan lélekkel, amelyik perben van az Istennel, amelyik nem tudott megbékülni az Istennel? Milyen jó, hogy Isten nem fogja szaván az életünk jónásokat. Tudjátok, hogy miben is látom én sokszor az Istennek a jóságát, Az, hogy nem teljesíti mindig a kéréseinket. Mi lenne velünk, hogyha mindig a saját fejünk szerint történne minden, a saját elgondolásaink szerint alakulna az életünknek a sorsa. Hiszen az Isten messzebb lát, mint mi. Ő tudja, hogy mi a jó, és mi az igazán érdekünkben való. És hogyha nem érted is sokszor az Istennek a jóságát, az Istennek a kegyelmét, Ő akkor is jóságos, és akkor is kegyelmes Isten. Ne haragudj meg! hogyha nem érted meg az Istent. Hát hogyan is érthetnéd meg mindig és mindenben az Isten, Később majd kiderül, hogy neki volt igaza, és hogy úgy volt jó, ahogyan ő akarta, még a fájt is, és még a csalódást okozott is. Te duzzogó, te elégedetlen, te morózus, te megbántott lélek. De jó lenne, hogyha most meghallanád azt a nagyon gyöngét, kedves kérdést, amivel az Isten föléd A vagy méltán haragszol. Hát nem csodálatos, hogy amikor az Isten jól anyakunk közé csördíthetne, akkor ilyen gyöngéden bánik velünk. Amikor az egy gyűgös gyermekét jól megfenyíthetné, akkor nem azt teszünk. Úgy elképzelem, hogy szinte mosolyog az Isten, amikor úgy lehagyol egy-egy ilyen kötekedő Jónásához, és úgy megkérdezi tőle, hogy te, hát te igazán azt gondolod, hogy te méltán haragszol? Hát te igazán azt gondolod, hogy te most méltán vagy elkeseredett? Vagy méltán, vagy haragos, vagy elégedetlen, vagy bosszús, vagy panaszkodó, hogy méltán-méltatlankodsz? Te igazán azt képzeled? Hát próbáld meg egyszer úgy igazán őszintén megmagyarázni az Istennek, hogy miért is haragszol te őre. Biztos vagyok benne, hogy nem fog sikerülni. És rájössz, hogy nincs is okot rejel. Nincs is okot rejel. Persze testvérek, én nagyon jól tudom azt, hogy vannak az Isten világot kormányzó tevékenységében tényleg érthetetlen dolgok. Éppen a múltkor is egy ilyen kérdés érkezett el hozzám, amire megmondom őszintén, hogy az első pillanatban én nem is tudtam mit válaszolni. Egy hívő asszony testvéremmel beszéltem, és az mondotta el, hogy valakivel beszélgetett komoly dolgokról, és az illető föltette neki a kérdést, hogy ha van Isten, akkor mondja meg nekem, hogy hol van az Isten most Vietnámban? Azán, hol van. Mit lehet erre válaszolni? És testvérek, én azt hiszem, hogy a Jónás könyve most soron következő része alapján talán egy másik kérdéssel lehetne legjobban válaszolni. Hol van a hívő ember a világ nagy konfliktusaiban. Mert nézzétek, mit látunk itten Jónásnál. Majd kiméne Jónás a városból, és üle a város keleti része felől, és sinálód magának hajlékot és üle azalatt az árnyékban, amíg megláthatná, hogy mi lesz a városból. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a Jónás Szépen visszavonul, kivonul Ninivéből, a világból. Kivonul a maga megfigyelő állásába, a saját maga kegyességének valami biztos óvó helyére, hogy védve legyen, hogyha ne talán mégis elpusztulna ninive -n. Tudjátok, ez az testvérek, amikor a Jónás féle hívő ember azt mondja, bánom is én, hogy mi lesz ennek a világnak a sorsa, Mit törődöm én a föld másik részén lakó emberekkel, hát nem az én fajtám, nem az én vallásom, nem az én népem? Mit bánom én, ha elpusztul? Mit bánom én ezt a világot? Én nem keleztem meg ezt a világot. Én nem vagyok hajlandó ebben a csúnya sötétségben világítani. Én nem akarok itten só lenni. Hány Jónás vonult már ki így apró, zárt közösségekbe a világból, abból a világból, amelyben kovásznak kellett volna lennie, világítani kellett volna, sónak kellett volna lennie, olyan sónak, amelyik ízesít és konzervál, de nem. A Jónás féle hívő emberek azok elvonulnak, összezárkoznak, megátkozzák ezt a világot, és dúzzodnak és elégedetlenkednek. És a szívük mélyén szinte számon kérik az Istent, hogy hogy lehet ez, Uram? Tehát, hol van az Isten a világ konfliktusaiból? Én azt hiszem, meg fogod találni erre a választ, hogyha előbb megválaszolsz egy másik kérdésre. Arra, hogy hol vagy te? E világ konfliktusai volt. Hol vagy te a te hiteddel? Hol vagy te a te megváltott életeddel? A te bizonyságtételeddel, a te keresztjén felebaráti szereteteddel és szolgálatoddal? Hol vagy ebből a világból? Meg az evangéliumnak a savával és kovászával és világosságával, hol vagy te ebből a világból? És vérek, hogyha mi hívő emberek mindig csak egymást sózzuk, só a sót, annak nem sok értelme van. Nem ez lenne a mi hivatásunk. Csodálkozol azon, hogy szörnyűségek történnek ebben a világban? És még az Istent okolod érte? Ha vagy méltán haragszol, egyetlen esetben méltán ha Önmagadra haragszol. Nézzétek, milyen nyűgös ez a Jónás. Olyan, mint egy rossz, elkényeztetett gyerek. Amikor az a bizonyos növény, amelyik árnyékot adott a feje fölött a nap naptűző sugarai ellen elszáradt, tehát amikor az ő kényelmét valami megzavarta, valami apróság megzavarta, akkor egyszerre úgy kiborul megintést, olyan elkeseredetté válik, mint hogyha valami nagy-nagy szerencsétlenség történt volna vele, pedig semmi szerencsétlenség nem történt. Egy kis apró bosszúság, igen. Egy kis kellemetlenség, igen. Kellemetlen dolog, de nem életbe vágó. Nem életveszélyes ügy. Érdemes ezen bánkódni, érdemes ezen önmagát emészteni valakinek. Érdemes morózussá lenni, rosszkedvűvé lenni ilyen apróságok miatt. Nézzétek, testvérek azért, mert kifutott a tej, vagy azért, mert elromlott a befő, vagy mert elment a villamos, vagy mert piszkos lett a parkett, vagy mert nem sikerült egy külföldi utazás. Érdemes ezért az embernek a maga és a mások életét keseríteni, rengeteg ilyen apróság. Fordul elő a mindennapi életben, ilyen apró bosszúság, ilyen apró kellemetlenség. Jó ilyenkor is, tudjátok, meghallani ezt a kérdést. Föltenni tenni magadban ezt a kérdést, hogy hát én lelkem, most te méltán haragszol. Van értelme annak, hogy most haragudjak, És hogyha úgy érzed, hogy ott lent mélyen bent benned a lelked, erre a kérdésre elmosolyodik, akkor mosolyodjék el nyugodtan az harcol is, és ne ki magadat. És főleg ne haragudj az Istennek, amiért elvet valamit, aminek örültél volna, ami a mindennapoknak az izzasztó forróságában egy kis, egy kis hűs, kellemes árnyékot adott volna. Ne haragudj érte az Istenet, nem ér. Isten azután nagyon-nagyon keményen megszégyeníti Jónást, amiért így kesereg a töknek az elszáradása fölött. Itt már nem mosolyog az Isten, hanem végtelenül szomorú. Végtelenül szomorú, amikor azt mondja, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem, nem, nem neveltél, amely egy éjjel támad és más elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy város, amelyben több van, tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni, jobb és balkezük között, és barom is sok van. Hát te jónás, te Jónás, hát te ide jutottál, hogy te egy tököt jobban szánsz, mint az embereket, hogy te a saját kényelmednek, az életet apró kényelmeinek. Az elvesztése miatt el tudsz keseredni. <kül> és amiatt pedig, hogy talán éppen ebben az órában nyomorult emberek menekülnek a bombák elől, és ha tudnak, és emiatt pedig egészen nyugodtan tudsz aludni. Hát te oda jutottál, hogy ha nem elég fuga a marhagús, amit a közérben kaptál, ezt elpanaszolott fűnek, fának és teljesen hogy az, hogy a földkerekség lakóinak a 70%-a és Talán ebben a pillanatban is az éjségtől fordulnak föl ezre, még te itt ülsz, vagy a hús miatt panaszkodnak. Te megsiradsz egy ócska esernyőt, hogyha elvesztetted. És ugyanakkor, ha körülötted milliók pusztulnak, vagy millió kárkoznak e Azt nem sajnál. Számon kéred az Istent, hogy hogy engedhet szörnyűségeket ebben a világban? És alapjában véve annyira hidegen hagynak ezek a szörnyűségek, hogy amikor reggel olvasod az újságban, estére már még imádkozni is elfelejtesz azokért az emberekért, akik ezek miatt a szörnyűségek miatt ténylegesen szenvednek? csak olvasod, ők szenvednek. Milyen könyörtelen, milyen önző tud lenni egy jónás. Ami neki jó, azt megsiratja, hogyha elveszíti, és azon túl nem érdekli semmi. Az egész gondolkodását csak azt szabja meg, hogy ami neki jó, az meglegyen, az a fontos, hogy az ő kényelme biztosítva legyen, de azzal aztán már nem törődik, hogy mi van körülötte, és pláne nem törődik azzal, hogy hogyan nézi Isten ezt a világot, pedig az Isten szánakozva nézi ezt a világot, ezt a nagy minivét. Nem tudnád kicsit jobban szereti ezt a világot? Nem tudnál egy kicsit az Isten szemével és az Isten szeretetével nézni erre a világra. Nem egy nyomorult tököt sajnálni, nyomorult hanem embereknek a századveit könyvöse. Adná a lelkünk hogy a magunk apró cseprő, bajai helyet sokkal többet tudunk, tudnánk törödni, a más ember sokkal nagyobb bajai. Meg tudnánk látni, észre tudnánk venni azt a másik embert, hogy azt is akár akármilyen a színe vagy a meggyőződése. Az is épp úgy szeretne élni, mint te. Az is épp úgy vágyakodik, vágyakozik a boldogságra, mint te. Az is épp úgy fél a haláltól, mint te. És az is épp úgy vágyik arra, hogy végre egyszer szeresse már őt is valaki, Mint ahogyan te vágyakozol erre. Ó, ha tudnánk egy kicsit azzal a szeretettel nézni és szánni ezt az embervilágot, amelyik szeretet megváltót adott ennek az embervilágnak. És férek hogyha valakinek lenne oka haragudni, az csak Egyedül az Isten lehetne. Ő aztán igazán méltán haragudhatna, te rád is, meg én rám is, meg minnyájunk. És még ő kérdi, avagy méltán haragszol én. Tudjátok testvérek, én legszívesebben egy olyan falitáblát csináltatnék ebből a mondásból, és odadnám minnyájotoknak, meg magamnak is, persze. Olyan falitáblát, amit jó jól látható helyen a falra föl szoktak akasztani bibliai mondásra tartalmazó fali táblát, hogy valahányszor el fog valami keserűség, vagy elégedetlenség, vagy haragos gondolat, vagy irítség, akkor úgy fölnézzünk reá és úgy elgondolkodnunk, elgondolkodnánk rajta, hogy az át. Hát én most méltán haragszom. Hát méltán haragszom, hogy az Isten másképpen intézi a dolgokat, mint ahogyan én azt elképzelem. Hát méltán haragszom azért, hogy az Isten más embert is mer úgy szeretni, ahogyan engem szeret. Hát méltán haragszom én azért, hogy az Isten apró bosszúságokat enged történni az életembe. Vagy méltán haragszom azért, hogy az Isten ilyen kíméletlenül leleplezi, a saját szívemnek az önzését és könyörtelenségét, avagy méltán haragszol. Testvérek, egy kérdőjellel végződik a Jónás könyve. Azzal, hogy az Isten kérdez. Tehát ez egy nem, szó, nem egy szórakoztató olvasmány, nem egy szórakoztató történet amikből megtudjuk, hogy mi lett hát végül is Jónásnak a sorsa, nem fontos. Isten kérdése hangzik, Isten megszólítása hangzik felénk, és erre mindenkinek válaszolni kell. Vajon tudnánk-e most igazán tiszta szívből így válaszolni? Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod, köcs, lehúz még régi csüggedésem. Áld meg ma lelkemet több hittel. Ó, uram, 445. számú énekkel próbáljunk meg igazán szívből vá válaszolni. <tos> <tos> valóságosabb hittel, nem olyan képmutatóval, mint amilyen nekünk van, nem olyannal, amiről csak magunk iszik, hogy ez hitt, hanem olyan hittel, Urunk, amit Te tudsz adni nekünk, ami által igazán függő helyzetbe tudunk kerülni Te tőled, és nem mi akarunk oktatni Téged, kitanítani Téged, korrigálni, javítgatni Téged, Urunk, hanem alázattal el tudjuk fogadni azt, hogy úgy a jó, ahogy te akarod. És neked van igazad, nem nekünk. Akkor is, ha másképp történik valami, mint ahogyan mi szeretnénk. Ó, Urunk, hadd tudjon, ami duzzogó, megbántott, lázadozó, elégedetlen lelkünk belecsendesedni a te kezedbe. És ami egész életünk a veled való közösségbe. Így kérjük a több hitet úr, hogy jobban föl tudj használni bennünket ebben a világban. Hogy a mi bizonyságtételünket, akármilyen gyatra is, te mégis fölhasználhass, Uri, Hogy a mi világosságunk, amit te mindig újra és újra gyújtogatsz, hadd világítson, ha akármilyen picike körben is. És hogy az evangéliumnak az a sava. Ami egy picikét már mi bennünk is benne van, had ízesítse is, had konzerválja, körülöttünk a legközvetlenebb környezetünk is. Így könyörgünk hozzád, több hitért, urunk, ilyen hitért, könyörülni meg rajtuk. És had könyörögjünk hozzád, Urunk, hitért, azoknak a számára, akik nyomorúságban vannak, szenvednek, akiknek talán az élete is minden pillanatban veszélyeztetve van. Urunk, könyörülj meg ezen a szenvedő emberiséget, az éhezőkön, a bombák elől menekülőkön. Könyörülj meg, Urunk, minden nyomorúságon. Köszönjük néked, hogy te azoknak is az Istenük és atyuk vagy, akik nem is ismernek téged, vagy akik megtagadtak már téged. Könyörülj meg ezen a fogány minivén. Könyörülj meg, Úristen, és adja mi szívünkbe nagy felelősségteljes, könyörülő szeretetet Könyörgünk hozzád a betegekért különösen, úrunk, egy 53 esztendős férfi testvérünkért. Úrunk, ha emberi tudomány ítélete szerint nincs is már számára reménység, mi tudjuk, hogy Te nálad mindig van reménység. És mi azért könyörgünk, hogy ezzel a reménységgel táplálja az ő szívét, és erősítsd az ő életét mind az örökké valóságot. Hallgass meg, kérünk Jézus érdeményért. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te Jöjön Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket.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 Az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Hordítsa az Úr az ő orcáját, tereját és adjon te békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.